بسم اللہ الرحمن الرحیم وزید دنس المشکلو آزید دنس آمشکلو تک اسم ثانی داری متقابلات ذکر کے دل ازداد ذکر کے دل تک ایک خفی ذکر چھو دویم قسم اغان مشکل لے اچونکہ خفی اغان ظاہر مقابلو انا مشکل دکی اشکال سی والے خفا سی والا اناس کی ظهور لک سیوا دی اگے کی ظهور به مرتبه دین نه هر دک شفای مرتبه دین نه دغه اگے مقابل شي ان سنبزه کو یزد الناس المشکل یزد الناس دا کم یو دی دا مشکل مشکل دا ماخوذ د اشکل شی نه اشکل شی دا عربوی چې هر کله یو شیخ کلو هم شکل کې داخل شي او کلو هم مثلو کې داخل شي او بیان شي پیجن مشکل او برمزه هم ترا لگا ا مثال درځو لکه رسول الله تا ما صرف اجنبي شه د اويس خور د بامخین نرغه باجاته مده به او پیینه خو کالته د خامشک لو پشان شه دای پشن هي ات دغی پشن لباس دای پشن وزه کته سکله جوړه یو ور څه طلب کئ او شراشی طلب اوږی او نبی اب اریک تا مول کئ چې کم یو دې او کم یو نبی دې که دوا خبرې دي الته کې تاسو وګورئ مخکې مثال تلل لر شي هغه کې مونږه صرف دومره قدرې کارو کو چې د tvar مانم او کته د عباس او کته د سارک مانم او کته تعامل ته کې ضرورت نه پخپل پټولګیږي چې د کیند سره کې ما سارک ماناستا سره کې ماناستا د کیند معنا خپه کوي ترسته او دی بل کې نشته دا غي نه کومه ده بس معنا واځي تعامل اوس ضرورت نه بس معنی مره تلفله پخپل باندې سارک اساساتیک شپ سارک باندې او پترار روان اوبره زه هندراله دلته داسینه ده کې به دعا کاره کوي یو را طلب کوي بیا په مانو کې سوچ کوي تا عمل وبږي کوي نو طلب شوبلو تا عمل دلته کې به دعا کاره پکارې ځکه د دې کې خفاف سے واده د خفاف د زایلور د دو پاره دی څنګه چې حسياتو مثال درکو هغه کې دعا کاره پکار دي یو طلب بل تعامل نو دلته په مانوياته کې هم مشکل شیا کې دعا کاره پکار دي مشکل کلام کې یو طلب او بل عمل نو دے وی غم ہوا دا مشکل جرے ما آغا دے لائنالو المرادو چی نشی حسلو لددن مراد اللہ بالتأمل مگر تأمل سرا فیهی دا درپا معنی کی دا عدد طلبی رسل دو طلبی رسل دا اگرام جائن درالا تتاریب دا, دا, دا کرده او بعد تتاریب مزدحمت فیه المعانی فشتبحت اشتباحا لا یدرکو اللہ بالتأمل بعد طلبی اللہ بالتأمل <معد> باقت باقت بعد طلبی نو اغیب که خبر اک طریباتو کې تضاد نشته هغه یو معانی په کې غنشي په دې معنی نه مراد التماق الواحد د لازمینه ششل معنی او دو معنی دوه معنی هغه غنيدي شي هغه هغه کې مې اجتبارت لیش التک طریب ایذا کر اس د محامت پهل معانی لگا منار والا د کړه او شکله ازدهام راشین د تاب طغیبانه تفیده فستبهت معنی شي مشتبه شي ازدهام اور کسید اشتباها لا یدرکو اشتباها لا یدرکو الا بالتامل باذ طلبے تک اشتباہ دس اشتبارہ شي چیز دا معنی ادراک نکيږي مگر بتامل سر دوست د سنا د طلب په دې کې سره لا یدرکو بتامل الا باذ طلب تک تقریبا خفیه وي کې صرف طلب پکارل او مجمل تم کوتو ذکا اری کې طلب د تامل دے ان رضی اتم اې مجمله دا دې اجمل بارکه ته په سم دی خبرم زه درال داغه وزات پخ په ځای کې ووکه درې دی دي به هر حال اغه دنم ووته یو کار دې ساتنم ووته دې کې دوه کار نه اشتبارات له له اعماله ناز مراد مين وو دې دا مطلب یې وي هلته کې اشتبار شي مطلب نه حصري کې مگر په تلبت تعامل سره اشتبار شي دلتا اشتبا ذکر مخکنه دګره عمرات طول نه حزینی وجه صدق اشتبا ده پکې مالاینال المراد سره لازم خبردار چې بده کې سره وده اغه تاریخ حاصل اذ ظهرت به المعانی پښتبها او مالاینال المراد دد ولا لازم ملتوصلي الفاظ دي پکې معنا ورول چې کوم الفاظ ذکر کړی غدي کوم شته هغه التمه شته مالاینال المراد او پښتبهت په المعانی اذ حمد فيه المعانی پښتبا اشتبا مطلب سره ابا ننځه هانتره له هیو په طریقې ذکر کړی دی په بل <سؤال> ذکر کړی وو هو ماده کلام او لفظ دلایلا المراد منه کلام او لفظ کوم د دې وضاحت مهم کې دا غل لفظ او کلام دی ځکه کلام کې دی شیخ مشکل کلام کې دی شی او لفظ ما په کلام کې کې دی مالا دلایلا المراد منه چې نه اصلي معنی ده دینه چې کومه ده معنی ده الا بالتامل مگر په تعامل او سوچ او په نظر سانې سره په دې په لفظ او د طلب د نظر اولنه دارو طلب تلک اور پسی وجه تسمیہ ته اشارہ کړي چره دو وجه تسمیته م اشارہ کړي او تعریف وجه باندې تعریف کې دوه کار من ذکر شوی او طلب دی یو تعامل او یوه دې مشکل ویل کېږي په دې الفاظ سره یو هو لدخولہ به اشکالی هي سره دې اشارہ شو چې دې ته مشکل زه کوي دې په خپل هم شکلو کې سره وای کې دا سره چې داخل خپل پوځيته سمیته اشاره ادم د تاریب دی علت تیسار شوا چې پدې کې الک امو ګسر طلب اونوي طلب او ته اموال دواړه اووي لدې ته اشاره شول د دخول هی پیشکاله هی د وک ارزکه پکاردی چې د ښفاء د اول د ښفاء نارست په حق داخل هم شکله کې سره لکه لدخول هی د وجې دخول د مشکل نه په اشکاله او هم دا خبره ځان دراله ان دې کې دا د وکره لګه مثال کې تور پر پارا مثال آه وان کنتم جنبا فتطهر وان کنتم جنبا فتطهر کي چرته تاسو اگر جنب يې حاصل کي طهارت ټول بدن وینزل لامبل دي جنب تپارا فتطهرون امرات او لام لامبل لامبل خوصل خصوصل کټول بدل وینځل دی هو څخلیت او ګورې زه هر بدل حکم د ظاهر کې دا په حکم دا باعتن باعتن. او د باطن کې خبرانځن تراله نو کدی ته وګورې ظاهر بدن ظاهر بدن په شو بلان بل کې چې د ظاهر بدن په حکم کې نه را باطن نه په وصول کې تاسو د پته نه وصول کې باطن منځلني څه صرف ظاهر بضان ابواجه دانه چې دنه په کلمی ملمیر سپاکي عربه سگهي سپاکي خبر هم ځان تره لګنه دي کې اوس اشكال د فم بارکه د فلي بارکه اشكال د چې د حکم د باطن کې دا او کدا په حکم دا ظاهر کې خبر هم ځین ترالا موږ چې وکتل چې توکانه الکه هغه دند تیری کی د خپل نږدې خبر هم ځین ترالا اوروجا ور سماتیږي نه هلان کی توکان اوسلې کی حکم د بهر کی هو بهر شیدا نه لاړ غن اوروجا سره اوس دی ماتې دل دی خبر هم ځین ترالا غا نو د د دینه چې دکان نزی دینه په تلګي چې دا په حکم ده با دین گرازکه کدا په حکم ده ظاهر کوي نه پکار دیجیې دې سره څه کړي روزه واسره ما ته ده خبرم ځان ترال کنه انو اوس وی جی په تلګي دې دې کې روموز ده دا رات چې وګوري را دلته چې وګور روزه واسره نه اور هم جا ان ترالا التجوبر نو الله تعالی اوین زیا بدن تولر اوین نو ضوار وجهه نو باندې تک عمل کې شه طهارت صغرا کی طهارت صغرا چیکم اودس دی اور هم جا ان ترالا ای کی موږ واجب کړل نه ده چې کا باز یا قامت د دې داسري چې Pare کې د په حکم ده چاګه ده ظاهر کې را په بازو کې د باتين کې را نو طهارت صغرا ظاهر کې په حکم د باتين کې ګرځول دی طارق لازم نه دی او د اس او نوین دي کبرا کې په حکم د ظاهر کې را او په طهارت صوره کې حکم د باتين کې او د اس کې فرض او واجب نه ده کله ونوینځل او د اس ته وشه سنت تا په اوسر کې حکم ده واجب ظاهر کې را یعنی خل کې وبو اچول هغه لازمي دي فرض دي او کله دی اونقره بیا او بیا لړشه دوپاره موځو اوکا امره څنګه کاره طهارتي سوره کې حکم یو شو چې موږ سوجو کوو کبرا کې بل شان شو پروژه کې مدق کې سره چې کوم داسې شې شو اغه چې موږ غوښته طلبه کوو تعامل وکړو نو ظاهر او شو یا مثال طور پر تغیر پر مثال اغه راضی فتو ان نشیتم تعتزل النساء في فَإذَا تَوَهَّرْنَ فَاتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَاتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنَّ شِئْتُمْ سَمَذِ اندې کې اشكال لغله د اشتراک نه اشكال د مختلف وجوهاتن راتلی شي اشكال د مختلف وجوهاتن راتلی شي د وجد اشتراک نام راتلی شي د وجد مجاز او د استعاره نم راتلی شي خبر هم ځان درالا د وجد دی د مختلف استعمالاتن راتلی شي لکه مثال نږدې کوم قصدی که چې وګوره ان په معنا د کې فهم راضي ان د ا نه راضي ده من ان لکه دا په ا او د موذی او بلزه کې چې وګورې ان نا یکون لی غلام کیفه یکون لی غلام په معنا د کې استعمال شوی د ډول په معنی راځي اوس څنګه ول معنی راول راطلب په پترا تاول کې چې دو معنی پدې سره معنا د آیات واځه نشو دیم کار په پکارې تأمل وا په کارې چې دلته کې کوم معنا نه صرف په دې باندې ونوشو څنګه چې په ترار په نباش خبره حل تدین روستو چیمون قوکتلو نو یوت رب تا اللہ تلاوی لیدی فقطو حرث کم لفظ دا حرث راگل دے پا سباکی او حرث چیده دا قبول دے ندو بورده خبرم جائیں انترالا کرینه پی قائمه اوش ددین امخ کمونتا معنی معلوم نوا که پا معنی دا این وی نو دا محال و حلت که قبول دو بر دوار دو حلال دل. او کچھ ری پا معنی دا کیپ نو محل ہو یو محل حلال یو محل حرام او کیفیت چګمږي که مستجعب نه کایمن د ارنګ جما دای په دا دا حلت کې دای حلت بیان او په دې ظاهر د ظاهر او په حلت د محل او کې کلام او دا ظاهرو اه په حلت د کیفیت او کې او دا نست د پردې به حد جما بعد الحیص فاتوا حرثکم نو چلو لشي د دې د نصبی با حد جمع با دل حیث كره. او ظاہر ہو یا پا ما پسکے پہلت دے محال ہو کیا پا پہلت دے کیفیات ہو کیا او دے دینا مخ کے پتن لگی دا تا سیاک سباک تا چلی دیو مانا سیشی متاجع شنیو مونگ طلب تے مانے ہو کو اس مونگ تعمل کو نتعمل منگا کرائنو سرا ہو کو چی مخ کم اگدل فاتو آقو بل دین دو بور دین خبر امچه انتره لگنا امو جو الفرس تے مو جو الحرس ندے نو پتا اولکی رو چھ دلتا که دا پمانا دے سرے پمانا دے کیف صحیحو دا ایانت اغزاہر دے پہلتو کیفیاتو کی او دا نست دے پی باحد جمع بادل حیث خبر امچه انتره لگنا ادی خبر امانی پوش ہوئی خبر امچه انکل په دا ندی کې د وکاره مونږ غوښوم تلمد معني وکم اوله پکې سوخه تعمله او کدی ته وګوري د دې لپاره خپل انس مرغله دې بیان مرغله خبر الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اتا امرا او رجلن پی برها لا ينظر الله رجلا او امرا تن دا سال باز حدیث مطلب دا ده چې الله بدر رحمت نظر کوږي هغه جدا چې اگر عذل کی سړی ته اخځي ته پی دبره لا داسې کیسه اله نبا حال دادا دینا مخیقتا دا اوئے دا مجمل دا پارا منواجهن مثال کی دیشی منواجهن اجمالو بگی مجمل منواجهن دا مجمل دا مثال دا چو همچی حقیقتا مجمل نا دا مجمل بانی دا سر عمل ممکن نی چی درسو پوری مجمل بیانو نی کردی او با دی بانی هممخینا دا عامل امکان او کنا پیوم کی دیشی پا بلامو خبرم زیان تایلہ دوارو کی دیشی ن مشابب المجمل لپاره کې دي حقیقتا مجمل نو په ډول باندې عملو ممکنو په اشتباه او مشکاله په اړه یو طرف ته تامل او تعامل او غیر سر مانا واضح شو یو طرف ته سره سم راغی بیان امرا هغه سر مانا واضح شو خبرونه درنه دراله نده تحیز د اشكال نکوته نده او ظاهر شو ظاهر کتاب استمایی یا چر تورې یا بنست تور دي یا ظاهر تور دي دلت خفافت څوک کی وا په کلام کې چې کومه معنی ده په راول شو پای کې خفافت کديو لفظ په معنی کې خفافت دا غیر په راول شي ونه ظاهر متبادر په ان ندک پته لګيږي په پای کې خفافت چې دا معنی مراد ده و بل معنی مراد ده خو پای کې خفافت پټه وکړه مچرت وره ده د خفافت اشكال او ته اصوباتا بیاوو مؤول وو ده مؤول شه مؤول من المشکل شه صحیح شکنان یو مؤول من المشترک ته ومؤول من المشترک کے طول معنی ظاہر ویو معنی ته ترجیح ورکنش او مؤول من المشکل کی مخ کی معنیم او معنیو کی وصر وصر سی اشکالن بی پتمو نلگی ابرام زیان ترالا حل ته صرف ترجیح سرکار کیگی او دلتا کتار تلب وی تعمل وی ابرام زیان نو بالی ورته تاسو کومه دغه تسمیم استعمالي مو اول و دوي و دا مو من المشکل شو او اه مو من مشترک شو فرق دی ای کسر د مانو غړوالی ادل د مانو غړوالی سره کله مانو او کله تاسو ته استعارا استعاره او مجاز د وجه معنی مشکل شي لازمینه مشترک خام خامانی غړي نو البته دغه مو مانو نه یو معنی راځي کړه شي نو مشترک من المعول که په دغه اعتبار سره مو اول شي تاوی او دلته خامخه لازمینه چې معنی لري دا مو اول د دې نه جدا یا د کنوال د معنی دولینا یا د او استعاره او د مجاز دولینا خبر همزه تراله یا د دیولپس د غرابت دولینا د مواول جداد دت مواول من المشکل وای مواول من الخفیبه وای خبر همزه تراله کنه د دیولکه پرک انه د ظاهر مرتبه ته ورغه ځکه کلام چې مسالې لپاره چلو لشو باهو ابحث د جما وبعدن اس والبت د دیولپس د چګه معنی معلومې ده پای کس نه سوا خفاوا اږيکه اگې اشکال لا غل په چې اشکال به مزعل شو مودې مو اول من المشکل شو کوم تر بتنا له ظاهر شو معنی واضح شو خبرانځه 엔 درال او باځدارې په هغه مثالو ورکلې قوارير من فضه ت ولمثال ورکلې اوس دي کې ته وو اشکال له معاني غني نه کې قوارير معنا ار چته پاتې شي شو او ته په دې معنی اچته پاتې راځي چانديدا تو یو مانا من طلب کا از پگنشت خواسانا مانانا دا بل مانی طلب درودشت خواسانا مانانا دا تامل من او که قواری من تزدین دا لوحی با دشیشی ادا سی شیچا با دشانده ای دشیشی دو سی پتا دی یو دا اغیش سپائی شپاپواله خو بل اغیش چمک نی چمک دمک بگی نی تو قواری پا دی اعتبار سرا چه بلکل دا ارشبت انو پوس که بار بخاری بلکل پس او چاندې کې تاسو یې په دې کې هغ نظر نه کوي صفای کو بکنی او چې هغه دمکه کوتي وروځه وی اصلن د شیشه یانه شربت و غیره د ناپکې او په چا مکه دمکه د شیشه پہچانته ني بلګره سره پہچانته وي چاندې په شان چې مونږ را کو د جنت په لوه نور او احادیث ته متکل چې حدیث کې رل احادیث کې کمنازي هغه ته او سوچ موږو معنا شو واجه وجيبه دي شيشي او پچمه که دمه که پچانه سي پچانه نو دي كه ما كه اشكال اوز د اشكال نو وت چرته لره د ظاهر خبرم زه ان تراله دغه هل اشكال اغاده مختلفه وجوهات او درجه نه اغراتلي چې چاوي د احمد فيه المعاني لدا غير تقريبا نم اشكال شي خبرم زه ان تراله چې اي تاريخ بیا د وضاحت کړي جن مانو مراد ګني ما توکل واحد بس يوم کې دم کې شي درې ما دې غني معنی لازمي ني دي د توفو هي په اشکال دا خبره ختم مثالونه د تم خارج نظر کړو مخکلل شي داغه لپاره وحكمه حکم دې دې چې تل تأمل فيه کل دې دې په معنیو کې بعد طلب است و طلب نه نو مخ کې په معنی طرف کې ال تکي صرف طلب خفي کې دل ته معنی تلقله داغه نه لکه د قام بارکه مونږ تعامل کوو څه ظاهيريا څه حکم ظاهيرا خامکه څه د باطن کی نو بس هغه فیصله ال ترکو کړې شوې بارکه واضح شو خبر هم ځین تراله یا د کی کاروره کې مونږ سوچو کوو لري منفزه طلب مقدمه معنی دواره اساني دی جام په تعامل کوو معنا معنی او دقه مثال که دو ته بله خبرمی کان بتو ری پایدا یا یاده با مشه دایات سر ده چه کم زر variety انا دا مخی دا در فیل نیم Ou دا پا مانا کیف چه کم زر دا مخی دو فیل نیم دا پا مانا ده کیف انا شیطم مك ته سر ده فاعتو حرثا کم انا شیطم شیطم فیل لیا مخی تا انا دا پا مانا ده کیف. کی کی کیف او چه کم زر کے اسم بی انا لکی حازا ان یاکون لی ولد لی ولد فایشو چې کله د اسم نما نو البته کوم معنا د ایم او څنګه ځکه مخکې د فعل نه واله کیفی دغه جن الله مته ځانیو عالمین یو ځکه چې شیګانو باندې پد تک خبره باندې اخزم کړی شیګانو ته ګټه رسونه میزونه جایز کړي دغه خبره ناغه پد تک الزام کلجه شیخ رضیدا قاعده ذکر کړي شیخ رضی شیخ خبره ذکر کړي مخکې د اسوی د فعل په دا په معنا دا کې پرځ لهذا تاسو څنګه دا آیات په بل معنا باندې حمله وه په لويادت باندې خپل مال ایسره د څنګه حمله وه حالانکه تاسو لمسټک علم رزي ویلې دي چې دا مکه د پیل په معنا د سره دي په دا کې پرځ خبرم زه یې کوله او به هرال یو موږ معنی تل لقب د معنی وه ابيام په کې تعامل او کوي د قاعده او ابيام لفظ حث توکل حیث تعامل وکړه راځم راځم دا د ایش پہنچنو خوکم دے دیکھر کردے دا حکم دا ناکیس، نورکیتابنو کو کامل دکھر کردے اگر چھ اعتقاد و حقیت المراد، اعتقاد و حقیت مراد، خودی صرف حالاً و لگے گا حالاً بعد تو سوگے عتقاد، حقیت، مراد، اللہ طلاب ہوگے حالاً بعد اکی دل رے چھا کم دا اللہ طلاب مراد حق ځکه عقیده کې مشکل تا دنيسته تر په الحال کې د لړل شي کنه جنل نه نو اکیدہ عمل جائز دی ممکن دی کې دې شي نو حالن ابتدا کې د ولر چې دین د الله سره مرادیا حق پاتې شو عمل لپاره لار صحیح شګنه نو دا حکم هغه داس ذکر کړي دی چې حکمه اعتقاد حقیقه المراد تسمه حالن صحیح شو او بیا ثم تلبو بعد الطلب صحیح عمل او بیا چې کوم دی په دې کې څه کولی؟ طلب تعامل کول ګروسته ده، طلبنه لپاره دا عمل. اوبره دا ترال عمل لپاره بلار او بس، او دا غیره لپاره دینرسته بداسي کار کوي، دا ریک بیا بیا غیره معنی په تلک کې، او بیا غیره په تعامل کې د عمل لپاره، او بس. په الحال به حقانيت د دولته، چې دې کوم مراد د الله تعالی مراد دا غیره رسې عمل لپاره ټول د لپاره، ثلاثه او بیا یې تعامل، تعامل د پريولارو، اگر او اور ام سے اندرا لکن ان دوسرے ص ذکر کړي ا کام او عبادت طلب دا کې دي متعلق مساله ذکر کړي نو تاسو په سر دک ابتدایي کوليږي صحیح څنګه او حکم اعتقاد حقیقت المراد صحیح شه حالن ثم التامل فی عبادت طلبی للعمل بوسر رسول اگر نو حکم پټول پټول سشي اووازیش ایمشته کومس نه ادعا حکم سراو گورا اندہ اغیم حکم کیوں خبر آوا اغیم دکھا حبر آوا دیمقی کیوں گورا خبی کیا حکم ذکر کرو خبی کی ذکر کرو و حکم آوا و حکمو اندہ ضرور پیهی اغیم دکھا حبر اندہ زکر کرو اغیم دکھا حبر اندہ کیدی ذکر اپنی کرنے دی نو اغیم حکمو نمارستو کولی گئے چه اعتقاد حقیت المراد اعلن اصم من نظر و پیهی لیو علمان اختفاو لی ا نوکسانه پیدا زهره المراد منه للعمل اشرف من العمل فرق صرف دوو کې دا دوو حکم یو شان شو یو کوم حالن دا کې د عمل کول عقیده لار سګران نه دي د باندې چې د الله تعالی په حبیبان کې مراد ته ا حق زم ما په عقیده چې کوم دا الله مراد زم ما کې ده په هغه باندې چې حق ده ا نه حقونه ده بلکمه په ارنګه کې به بیا سره څو غتلبو کې نشي به شي د عمل لار باسان شي او د دویم که به تأمل وکړو تر څو ترلاسه کړو د تلبو کې به په تأمل وکړو د عمل لار بشي په روزي د دوه کې تک خبره شته مستر